аудіокниги українською від студії Калідор Дякую вам, друзі, за підтримку цього ютуб-каналу. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше! Джек Фіні Подих весни» Ілюстрацію до цієї історії, на жаль, в журналі не опублікувати. Адже дівчина, її звуть Луїза Хумфельд, недостатньо приваблива. Щодо юнака на ім'я Ральф Шульц, то він доволі низького зросту і носить великі окуляри. Ні, ви тільки нічого не подумайте. І Луїза Хумфельд, і Ральф Шульц – це справжні люди. А от життя в історіях, давайте не будемо цього заперечувати, воно дещо інше. Вірніш, абсолютно інше. Воно набагато краще, і якби реальність це розуміла, то вона почала б всіляко наслідувати чудових людей із описаних історій. Звичайно, у них теж є проблеми, але хіба не хотілося б вам, бодай колись, помінятися із ними місцями? От, до прикладу, високі ціни на житло. У історіях людей це не турбує. Більшість із цих чудових героїв мешкають у величезних просторих будинках, у заміських маєтках або ж у чудово вмебльованих квартирах. Вони щасливі. І, мабуть, це заразно, адже щасливі навіть люди у рекламі. Дивовижно! Але для щастя їм потрібно небагато. Для когось достатньо банки-мастики для підлоги. Або нова бритва, і вони уже сяють від захвату і божеволюють від радості, отримавши коробку кукурудзяних пластівців. Ну, а ти, любий читачу, жертва реальності, скажи, чим ти займаєшся вранці дощового понеділка? Я відповім. Ти просто сидиш, точнісінько як Ральф Шульц або Луїза Хумфельд, і з похмурим виглядом жуєш ті ж самі кукурудзяні пластівці, що примушують людей в рекламі сяяти радістю. І знаєте, друзі, поза всякими сумнівами, Ральф із Луїзою теж першими біз цим погодилися, настав час... Щось змінювати Прийшов час змінити реальне життя І зробити його таким, яким воно має бути Таким, як у тих історіях І, можливо, тоді прийде спокій по всьому світу А може й ні Але ця історія ані трохи не гірша за інші Отож, візьмемо останній випуск «Одного дуже» дуже популярного та модного журналу. Ральфі Луїза, його вже прочитали, та, напевно, і ти теж. На 30-й сторінці ти побачив таку статтю: У глибині душі чи вдасться прекрасній багатій дівчині знайти своє щастя. На наступній сторінці стаття: Чи не забув Голлівуд про своє коріння? Дискусія про міжзнаменитостей. А на сторінці 34, ну, звісно, ти прочитав її насамперед, на сторінці 34 рецепт кохання. Трішки весни, юнак, дівчина і дрібка самотності. Мільйони людей прочитали цю історію, зокрема і Ральф Шульц, який живе у пансіоні на Східній 26 вулиці. Одного разу після вечері без піджака у потертих старих шльопанцях Рельф сів у стародавнє м'яке крісло, узяв журнал, спершу просто погортав його, роздивляючись картинки, а потім повернувся до рецепту кохання і почав читати. «У автобусі було достатньо вільних місць», прочитав він. «Однак на другій половині Сиділа дівчина і не просто дівчина, а вродлива юнка із темно рудим волоссям, яке немов увібрало відтінки призахідного сонця. Ну, це ж треба, сумно промовив Ральф. Дівчина, чиї оксамитові карі очі були величезними, і у них виблискували золоті іскорки. Ральф присвиснув крізь зуби. «Це така дівчина?» – вирішив юнак, поруч із якою варто присісти. І оскільки він був молодий, а навколо була весна, він сів поруч із дівчиною з величезними прекрасними очима. «Ну, звісно!» – пробурмотів Ральф. «Я щовечора їжджу автобусом. Покажіть мені таку дівчину. А навіть якби я її і побачив, то... то що...» У мене пряме волосся, на зріст я не вищий за 5,5 половиною футів, та до того ж ношу ці банькеті окуляри, без оправи. Може, рогова оправа і привернула б увагу? А може й ні? Отже, сотні, якщо не тисячі людей прочитали цю історію, приблизно у той самий час, що й Ральф. Людей, про яких Ральф ніколи і не чув. Зокрема, таких як Луїза Хумфельд. Того вечора вона, як завжди, сиділа на самоті у своїй маленькій двокімнатній квартирі на сороковій вулиці. Вона ні з ким не цілувалася, не одягала чудову сукню кольору морської хвилі. І якщо бути зовсім відвертим, то вона одягла вельми пошарпаний халат і, виправши панчохи, Сіла почитати «Рецепт кохання» – прочитала вона і, зітхнувши, промовила «Саме те!» «У автобусі були й інші вільні місця, і чимало Однак на другій половині і не кажіть» – видихнула вона «Сиділа дівчина, хто б міг подумати?» Дівчина із темно-рудим волоссям. Господи, у них коли-небудь буває звичайне каштанове волосся, як у мене? З темно-рудим волоссям, яке немов увібрало відтінки призахідного сонця. Хм, моє волосся вбирає хіба що відтінки нью-йоркської сажі. Її оксамитові карі очі були величезними, і в них виблискували золоті іскорки. Боже ти мій, — видихнула Луїза. — А на що схожий наш герой, ну, швидко скажіть мені, я не можу дочекатися. В цей час у пансіоні на 26-й вулиці Ральф Шульц, закинувши ноги на ліжко і згорбившись у м'якому кріслі, читав Продовження на сторінці 78 Ральф перегорнув сторінки. Молодий чоловік подивився на дівчину, яка начебто його не помічала. «Ну ось, це більше схоже на правду», кивнув сам собі Ральф. Навпаки, вона іще уважніше вдивлялася у свій кросворд. Молодий чоловік стежив, який олівець Ковзає папером і завмирає на номері 22 Чотири літери по горизонталі Повернувши трішки голову, він прочитав Звертання до фаворитки улюблениці Молодий чоловік нахилився ближче і... Люба «Що?» – запитала дівчина, піднявши брови у німому здивуванні що ви сказали? Молодий чоловік посміхнувся їй. Я сказав, люба. Це слово, яке ви шукаєте. Звертання до фаворитки або ж улюблениці. Люба. Дівчина на мить насупилася, потім сказала, о, і посміхнулася. Ви маєте на увазі слово у кросфорді? Її червоні вуста кумедно зігнулися, зблиснули білосніжні зуби. «А, я на секунду подумала, що ви...» Юнак перебив її. «Можливо, ви не помилилися?» – м'яко промовив він. «Можливо, я мав на увазі саме це, коли казав Люба». «Господи, яке жахіття!» – зітхнув Ральф. «Це просто жах!» «Якби я коли-небудь спробував щось таке, хе -хе, довелося би добрих дві доби розморожувати мене паяльною лампою. Я, я просто бачу, як вона посміхається, сміховинно вигнувши червоні вуста і каже, «Відвали, приятелю, я не спілкуюся із психами». «Ну, швидше, швидше, розкажіть мені, що ж вона зробила, на вашу думку». А приблизно у той самий час, за чотирнадцять кварталів від кімнати Ральфа, дівчина подивилася на молодого чоловіка. «Чудова відповідь!» – вимовила Луїза без особливого ентузіазму. «Але що далі? Який він наш герой, симпатичний?» Побачила його привітну посмішку і смішинки в темно-синіх очах. «О, Боже!» Несподівано, він весело зсунув капелюх на потилицю. «Ага, і вона побачила, що його перука з'їхала на бік, так?» «О, ні!» І вона побачила, як металом зблиснули його чорні кучері. «Господи, ну повідомте мене!» попросила Луїза із несамовитим зітханням. «Який це маршрут?» На Вашингтон сквер Той, який йде по 33-й вулиці? Тому що я точно знаю, це не автобус, у якому я їжджу щовечора, тому що я ніколи не зустрічала там тебе, красунчику. А якби і зустріла? Я теж вирішую кросворди в автобусі, але очі у мене набагато менші. І Луїза Хумфельд у своїй двокімнатній квартирі на 40-й вулиці – і Ральф Шульц у своїй кімнаті на 26-й вулиці продовжили, радісно чи не дуже, читати рецепт кохання. «Слухай», – сказав юнак, – «якщо ти відмовишся зі мною повечеряти, то я, я буду тинятися за тобою всюди, буду переслідувати тебе, доки ти...» Не викинеш білий прапор від безвиході. А тому, продовжив він доволі м'яко: Краще тобі поквапитися і погодитися вже. Будь ласка. Продовження на сторінці 91. На сторінці 91 була надрукована реклама супу. Ти її, напевно, теж бачив, читачу. Станьте щасливими. Заряджайтеся енергією, їжте суп тричі на день Хм, цікаво, а це взагалі працює? Люди в рекламі безумовно виглядають задоволеними Батько, мати, двійко дітей і бабуся Вони усі поїдають суп і посміхаються Так, вони виглядають щасливими і сповненими енергії Особливо бабуся Тільки цікаво «А що ж сталося із дідусем? Мабуть, він надто мало супу їв. Гаразд, досить про це. Рецепт кохання. Продовження». «Що ж», – відповіла дівчина, «може, мені і варто з тобою повечеряти?» Тут юнак посміхнувся. «А може?» – продовжила вона. «І не варто?» Його усмішка згасла. «Але...» Додала вона, і його усмішка повернулася на вуста Але я повечерю Чому б тобі не заїхати за мною близько сьомої? Луїза сумно відреагувала на такий поворот подій Ну чому? Чому реальне життя таке не схоже на ці чудові історії? Вигукнула вона Ти не проти читачу, якщо ми дещо пропустимо? Давай зазирнемо у кінець історії і поглянемо, як усе склалося. Отож, молодий чоловік приїхав до дівчини додому, і він застиг у дверях, на мить припинивши дихати. Неймовірна сукня кольору морської хвилі спадала з її охолених плечей до самісінької підлоги, підкреслюючи кожен спокусливий вигид. Її волосся, не би, світилося внутрішнім вогнем, а білосніжна шкіра та червоні вуста робили її вигляд довершеним та нестерпно прекрасним. На мить він навіть заплющив очі, і наступної миті цей чудовий міраж вимовив. «Ова, та ти геть змок, мабуть, на вулиці справжнісінька злива». «Е, так». Відповів молодий чоловік Так і є Напевне мені треба зловити таксі А ти зачекай тут Таксі? Сказала вона У таку погоду Ти нічогісінько не знайдеш Послухай Нам треба поїсти А ось тонути нам зовсім ні до чого Знімай своє мокре пальто І влаштовуйся біля каміна А я надягну фартух і приготую нам крепсю сюзет. І ми проведемо цей вечір у тиші та спокої. Як тобі така пропозиція? Ральфу така пропозиція безумовно не сподобалася. Тому що він пожбурив журнал через усю кімнату. Як тобі така пропозиція? Передражнив він. Тихий, спокійний вечір на одинці із такою крихіткою. А, це... «Дивовижна пропозиція!» – понуро промовив він. «Неймовірна! Ах, реальне життя, реальне життя! Коли ж ти нарешті доростеш до цих чудових історій?» «Що ж, спустімося із хмар на землю до тужливої реальности. Сірий безрадісний похмурий ранок обов'язково настане, як це тобі чудово відомо, і доведеться вирушати на роботу. Доведеться працювати, а увечері знову понуро повертатися додому. Саме так і відбулося із Ральфом Шульцем наступного дня. Він крокував в бік п'ятої авеню і міркував. Хотілося б сказати, що він міркує про якісь високі, глибинні речі, але давай не будемо забувати, що це реальне життя – а тому розмірковував він ось про що. «Яка мерзенна робота! Як би я хотів звільнитися! Хотів би я сказати цьому старому, хотів би я, хотів би я власний бізнес мати. Наприклад, розводити хом'яків. Кажуть, що це доволі прибуткова справа. Або організувати доставку пелюшок на домівку». «Я наняв би симпатичну секретарку і...» «Ой, прошу вибачення, містере, сказав Ральф. «Мені дуже шкода, я...» «Слухай, якщо вже я вміщаюся на цьому тротуарі, то ти теж маєш поміщатися приятелю». Ральф знову перепросив великого товстуна і покрокував далі, знову занурившись у власні думки. Але досить із нас його думок, адже вони мало відрізняються від наших власних. Отож, Ральф дістався до п'ятої авеню, підійшов автобус, він сів у нього і... Так, так, так, звичайно, ти сам здогадався. У цьому автобусі їхала Луїза Хумфельд. Хочеш сказати, що це збіг? Але ні, не поспішай. Зрештою, вони щовечора їздили по п'ятій авеню, а отже час від часу повинні були сідати у один і той самий автобус. У будь-якому разі збігів не буває тільки в історіях. У реальному житті вони скрізь. Не знаєш, куди від них навіть подітися. Отож, у автобусі сиділа Луїза. Не красуня, звичайно, але й не страхопудало». У її волоссі не мерехтіли загадкові відблиски, проте звичайні відблиски теж були доволі непогані і. І от як, по твоєму, треба було вчинити Ральфу? Сісти поруч із великим товстуном чи зрозуміло. Він сів поруч із Луїзою. Непогано, подумав він. Зовсім непогано, навіть гарно. Добре було б, якби вона щось сказала. Наприклад, аби запитала, де розташована якась вулиця, або, або впустила щось, а я би під.